și n-au ajuns, nu-mi dau seama. Oricum, prin diviziile inferioare, ești alea. Adică în B a fost un meci acum în weekend foresta, Suceava cu Sheimi Pâncota si a de la Pâncota, la când trebuia să înceapă meciul, erau 5 și au mai așteptat puțin, s-au adunat 10. Și au bătut aia cu 14-0, Suceava, și la un moment dat pe unul de la Pâncota l-a luat capul și a plecat de pe n-au rămas, de doar bun. nu. S-a supărat. Seama, la, cred că bătut, 10, negri, 10 negri mititei. Da. E un Roma cu tine. Europa FM. Săptămâna asta o să vă bat la cap cu un artist sau eventual numai copie să de a lui. Cel mai mare artist în viață, ascultați la mine, Bruno Mars se numește. 24K Magic. Cu piesa asta începem. Bună dimineața, ascultați Europa FM și deșteptarea. 7 și 19 minute, bună dimineața! Deșteptarea, o nouă săptămână! Bună dimineața, Luca Vlad! Bună dimineața! Bună Să începem cu vești bune, se poate câștiga foarte bine în România, dacă nu știați fraților. Dacă ești la, la pensie. Loto. Dacă la pensie și ai dacă funcția potrivită. Pă, bune. Deci s-a aflat cine încasează, cine încasează cea mai mare pensie din România. Hm. Cine? Este vorba de fostul șef, de la, un fost șef de închisoare, pe cuvânt. Deci fostul șef al penitenciarului Colibași. Păi nici măcar asta de la Rahova, adică îl cheamă domnul Gheorghe Bălășoi, pensionarul din România care primește cei mai mulți bani din partea statului. țineți vă bine, pensia sa lunară este de 34.000 de lei. Wow! Aproximativ 8.000 de euro. 8.432, 8.45, acolo, da? 8.000 de euro, frate. Deci, nu cred deci mie nu. mi se pare că în România încep să se concentreze cele mai mari venituri în pușcărie, ați remarcat, de ambele părți ale graticului. Băi, de au succes. Acum, au da. succes în ultima perioadă. Da, e super business aia. acolo. Deci start adevărate acolo <laughs> din da. toate părțile. Colibasiu, când era nenea asta la serviciu, nu era închisoare politică? Întreb. Nu nu, nu știu. La în fine. este o fabrică de mașini. n Adică, ăla e altceva, un tu, experimentul pitești, dar e altă treabă. Adică... Gata. Dar bună întrebare nimic. În fine, Cine știe ce a deci, făcut? A condus bine <laughs> Nu, stai. 34.000 de lei penzie lunară În ultimul an de activitate Domnul Bălășoiu, zice B365.ro, care deștirea A renunțat la concediu Aaaa. În ultimul an de activitate A renunțat la concediu și a făcut multe deplasări În interes de serviciu iar banii pentru acestea s-au adunat la salariu. Deci de la concediu-i treaba asta. Da, deci dacă ți-ai concediu, vezi dacă ți-ai concediu, de-aia câștigi puțin. Dar eu nu înțeleg asta cu... Nu înțeleg asta cu deplasări în interes de serviciu. El e șef la penitenciar, adică e gardian. Așa. Ce deplasări în interes de serviciu face gardianul? În curte, unde? Te duci la alte penitenciare să vezi cum le merge, ce mănâncă și e a de în interes de serviciu, nu înțeleg. O să vedem elea cu penitenciare înfrățite cu penitenciarul nu știu care, din Franța, a. De din doi ai un violator la schimb. Ce-ai făcut fratea? Au urmărit, te va dați, nu înțeleg care e În fine, de asemenea, fostul șef a lucrat ultimele luni din activitate ca procuror la Curtea de Apel Pitești, unde mm -hmm. s-a asigurat că pensia nu va fi modificată. Procurorii, spre deosebire de restul bugetarilor, ies la pensie cu 80% din salariu. Trebuia să fie o șmecherie. Deci asta e un șef de pușcărie, frate, care a fost și un pic procuror. Timp de un an s-a dus, s-a rezolvat problema. Ultimul an, 80% din salariu 34 de mii de lei. Auzi, acest ce trebuie să ajungi șef la un penitenciar? Experiență? Pulant, da, la, nu știu nu, nu. Poate trebuie experiență. <laughs> mă gândesc că politicienii noștri spre asta trag spre o pensie mare Da, de și că au... de asta se tot duc acolo. Se... În ultima perioadă s tot toată îmbulziți, Mamă, știi? ce tare ar fi, da. Și, și da. poate că dacă acumulează vechime... Da. Ce experiență aveți? Păi cum, ce experiență am? Am experiență de 4-5 ani aici, pe secția periculoși. <laughs> ce n <aibă? laughs> Servus! Săptămâna asta, Europa FM Este pe aceeași frecvență cu tine Din inima Transilvaniei În direct de la Cluj Joi de la 7 dimineața Dăm deșteptarea Ardelenește Cu Vlad Petreanu și George Zafiu Iar de la 13 și 15 Ai România în direct Cu Moise Guran Vineri de la ora 16 Intrăm pe drum cu prioritate Cu Radu Constantinescu și Sorin Dragomir Sâmbătă de la ora 8 Clujul începe o dimineață de milioane Alături de Toader Păun Iar de la ora 12 în direct din inima Transilvaniei, Andreea Esca este la radio, la Europa FM. Hai că mere bine săptămâna asta! Ce facem când simțim miros de gaz? Nu ne panicăm. Bun. Deschidem ușile și ferestrele. Nu folosim saneria sau întrerupătoarele. Da, da. Bravo, da, așa e. Toți trebuie să știm măsurile de siguranță potrivite. Am uitat ceva? Fac-ul, fac Exact, nu folosim surse de foc. Și apoi sunăm la numărul de urgențe 021-9281 din afara clădirii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 Hai să-ți dau un pont. Corpul tău are nevoie zilnic de vitamine. O sursă naturală și la îndemâna oricui sunt mandarinele. Ele sunt bogate în vitamina C și îți ajută organismul să absorbă mai ușor fierul din alimente. Pentru zile proaspete și sănătoase, la Lidl ai mandarine la 3,49 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 All oh. right.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 Să ascultați Europa FM 7 și 31 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Și ascultăm Busy Day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v găsit! Observați că am tot mai rar ocazia să vorbesc despre economie Și asta nu pentru că v-aș considera că viața politică este mai interesantă Sau pentru că m-aș fi reprofilat eu Ci pentru că pur și simplu lucruri semnificative nu se întâmplă în această perioadă în economia românească Nici creșterea de toamnă a cursului de schimb nu mai e ce era altădată Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Euro deschide săptămâna puțin peste 4,5 lei și acesta pare a fi de acum un prag suport. Urmează să vedem cât de puternic. Mie mi se pare că îl mai ajută și BNR-ul din când în când. Adică știm, e toamna, se fac deja importuri pentru Crăciun, dar se fac și importuri energetice. E normal ca euro să mai și crească, însă economia a intrat acum și într-o foarte interesantă paradigmă de investiții, nu numai de consum. Altfel spus, deși importurile sunt mari și deficitul comercial al țării rânjește caz meu, Fioros, ce ne-a mai crescut brusc ratele 8 ani, dacă mai 8 Minte, diferența astăzi, vă spun sincer, o face un făt frumos și destul de neașteptat al investițiilor străine, care și ăsta crește de aproape un an când n-a crescut în trei ani precedenți la un loc. Acesta este motivul pentru care n-am văzut în 2016 creșteri de curs, deși ele ar fi fost inevitabile în condițiile combinației de salarii crescute și taxe pe consum reduse pe care le-am trăit împreună. Revenind la poveștile astea electorale în care tot primim promisiuni, dar nimeni nu ne cere decât un vot, cred că va trebui să analizăm cu toții exact perioada asta de calm economic și de evoluție pozitivă. Pozitivă. Asta înainte de a mușca ofertele prea generoase. Că știți, dăm după aia în altă poveste. Aia cu alba, ca și morul otrăvit. trăvit. siguran și BC Day, pe Moise să-l la Europa FM cu România în direct de la unul un sfert. Pastila busy Day v fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM Pe cu tine.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 Europa FM 7 și 37 Noi fiind astăzi, în 24 octombrie, să vorbim despre Revelion și Crăciun și o, vacanțele de sărbători. Ce da. faceți de Revelion? Măi, asta e o întrebare putin. clasică la final de august, Da. nu la final așa. de octombrie. Deci neapăr. vreau să vă spun că de vreo lună încoace Ioana, producătoarea noastră, tot îmi propune acest subiect. Zice, băi, trebuie să vorbim despre asta la radio, despre Revelion și sărbători. Și uite să spun, mă împăci, în păci, este încă foarte devreme, cum? Niciodată nu-i Nu, nu de este deloc de vreme. vreau să vă spun că încep să nu mai fie locuri, cel puțin în partea asta, uh, din Valea, Braho Valea Brahovei mm -hmm. și în uh, Brașov. Deci se, se fac rezervări în draci, fiți atenți, deci sunt așa, mai multe jumătate din locurile de cazare din Bran Măieciu au fost ocupate deja spuneți ne și, și nou unde faceți voi, ce, ce pregătire ați făcut de Revelion. sunați ne la 0372069599, când noi vedem statisticile da. astea. Bine, că eu presupun că de Crăciun lumea stă acasă, dar dacă plecați de Crăciun, ziceți cine? Și după ei o să vorbim. Eu am făcut Revelionul și în țară, și în străinătate, și pot să fac diferența spre deosebire de domnul Zafiu sau spre deosebire de domnul Luca. Avem aici două cazuri de extremă. Deci, fiți atenți, ziceam așa. Jumătate din locurile din Bram gata rezervate, 30% din locurile din Poiana Brașov gata. Sunt sau dus, sunt ocupate. Predeal, restul stațiunilor de pe Valea Prahovei, 60-70%. Deci rezultă că, mă rog, în primul rând că probabil că jumătate dintre oamenii ăștia care au făcut rezervări în, în Poiana Brașov sau în Predeal o să facă revelionul pe DN1 blocată la comandă, <gântu> că -n trafic. <gântu> da? Deci, dar rezultă... aproape toți. Da. Deci dacă stai să te gândești 50% în Bran Măieciu și 30% în Poiana Brașov, înseamnă că jumate din români sunt bogați și o treime, vă sunt putre de bogați. Adică, bă, chiar îți trebuie bani serioși, vă să te duci Să-ți faci revelionul în Boiana Brașov Pe cinstea mea Și având în vedere data rezervării, senzația e că trăiesc Pentru momentul ăsta, da. adică tot anul Petrec așteptând revelionul hai, da. hai, Prețul foarte mare de cazarea, da. Deși, uite, Ioana se mira zice Parcă nu mi se pare așa mari Boiana Brașov, aproximativ 800 de euro Cuplu Crăciun la hotel de 4 stele, 4 nopți Crăciun Și Ioana face zi, mie nu mi se pare mult Măi, ce salariu ai tu? Da. Predeal, 500 de euro cuplu la hotel de 3 stele, dar nu mi-ai zis cât timp. Și cel mai ieftin, pesiuni de 3 sau 4 margarete, 400 de euro. Ieftin. Da, bine, astea sunt probabil că te pune să și mulci vaca să cureți grajdul și așa mai departe, zice că este trebuie să faci ceva. Autentic țărănesc. Și de da, da, da, duci da, da. și vrei să tradițional, treci ca nu tradițional. Tradițional, a, da, apă, sparge gheața din galeată și așa mai departe. Păi tu ceva. Deci unde o fi mai bine? Acasă sau cel mai drăguț revelion, cel mai mișto revelion, în afară de petreceri cu prieteni, care sunt întotdeauna foarte mișto Cel mai miștor revelion pe care l-am făcut a fost în piața, piața Constituției în fața Parlamentului. Doi ani la rând, m-am dus la concert acolo. Super fan, super amuzant. La Loredana, la Da, dește. toți ăia. Uh -huh. Într-un an a fost și Brenciu. <coughs> <coughs> de că de asta a plăcut. Da, nu mă face să râd. <coughs> Cel mai nasol revelion în străinătate pe care l-am făcut a fost în an la Roma. La Roma? Da, nu, alta a fost bine că m-am prins și, în fine, nu-ți mai povestesc. Dar a fost în Roma, unde am ieșit. Prima dată când făceam și un revelion afară din țară, și m-am dus și am întrebat carabinierii Pe stradă și lumea și uh, chelnerii Dove la petrecerea, măi? Pe, la unde petrecerea se... e... La fiesta, e? Și no. să s nu avem, ce fiestă? Păi concertii, non-e concertii, pacia, la strade Nu... Lumea se strânge în piața del Popolo, mi-au zis. Bine, m-am în da, piața del Popolo, Dau cu pognitori. Băi, era să mor acolo, deci pe bune, adică ei acolo se duc și sparg cam 50 de tone de sticlă, pe cuvântul meu donare, în piața Veneția și asta e distracția lor. Beau și după ea sparg uh -huh. sticla și dau cu petarde. Da. Și în piața del Popolo, care este o piață uriașă, așa că am cât piața Constituției, erau mii de oameni de jur împrejur și nimeni în mijloc. Și au intrat acolo și au zbuit: da, de ce se înghesuie pe magica proștii? Ai în mijloc, uite că nu e nimeni, e frumos. Bum! Și după aia <laughs> era ca război, înțelegi că în primul război mondial fugeam printre grenade. Dar senzația e de război ceva. la, la da, Roma, Am făcut eu anul trecut rebelion la Roma. Exact. N-am avut curaj să ies pe la 11 ce a început Buvoia la, n-am avut curaj să ies din casă. Deci, din punctul ăsta, da, zi. Și până pe la 4 dimineața am crezut că suntem asaltați. Din punctul ăsta de vedere, România este super civilizată pentru că mm... s-au interzis petardele. Da, crezi? Vă rog. Nu, s-au pe a Adrian e cu noi. Bună dimineața, Adrian. Salut. Vă salut băieți. cu salut. ocazia asta, poate, poate dintre ascultători, cine a fost prin Vișeul de Sus, la Pensiunea Naghe, primul revelion care îl fac acolo cu familia și fetița, și sper să fie bine. Și ce, Când vrei să, să, să spună exact cineva exact. cum a fost la pensiunea NAC din vișul de Sus? Exact, exact, exact. Frate, exact, ce să zic? Ocazia asta, sper să, să fie un, pensio... un revelion reușit. zic sper. eu, depinde din cât îți iei de băut. Acum problema deci, mai da. că ești cu familia. Că... Deci faci revelionul în țară, poți să ne spui și cam cât ai dat pe treaba asta? Deci 4 nopți, 1900 de lei. Cât Adi... pensiune și masa festivă? Adică 400 de euro. Da, cam așa. Mulțumim tare mult, Adrian A, Cătălina, bună... ah, Cătălina a dispărut între timp. 0372069599, Daniel. Bună Salutare, bună Tu ce faci de e revelion? De faci revelion? A? În sfragilie. În București. Fă taxiul. Taxiu. Se, da, de de tax, de taxiu. se câștigă bine, doamne, de revelion. Cu taxiul se câștigă bine? Depinde. Ai domne, zici că depinde. Dacă Ce... nu ești vagabond, adică dacă nu faci prețuri și nu faci nimic și ești corect, în... e cam 3,5-4 miliarde. Dar da, și dacă nu ești corect și faci prețuri, cât? vreo 15. Asta, da, nu știu, am auzit de alții, zic 10, alții 12. A, alții alții. Depinde fiecare de Am da, înțeles. Da. Uite, eu am ales să merg în străinătate, și nu e fiță. Uh -huh. pentru Revelion. Ci mi s-a părut mai ieftin. Băi nu, te costă mai mult, mă, pe bune. Acum, dacă pui și avionul, cazarea, masa și toate alea... Timp, dacă e avionul din timp... nu are cum, nu te oricum costă te costă mai mult. mult. Mm. Zi, Dar măcar ai alte lucruri de făcut acolo, asta zic. Adică... Adrian, clar. bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Două probleme mutrenici. Da, vă rog. După o anumită vârstă, este mai simplu să te, să stai mai la... Hotel Plăpumioara, după ce ai trecut de 30 de ani, încă văd oameni care se pun în cap și presăre ca de revelion, este un concurs așa, cât să, să bem mai mult, cât să mâncăm mai mult și... Domnule, de unde sunteți dumneavoastră? Pe... Sunteți din Brașov? Din Brașov, da. Păi dumneavoastră vă convine, domnule, n-aveți nicio problemă, stați acolo în Brașov, râdeți de toți bucureștenii care încearcă să ajungă în Brașov. Da, ați putea domnul... să luați mașina, domnul... să mergeți măcar până la predeal, să vedeți cum e drumul. Deci, domnul Valentin... Da, da mergem, facem cam un sfert de oră 20 de minute. Domnul Petreanu, vreau să vă fac o recomandare. Stați așa, domnul Vali, deci pentru dumneavoastră marea șmecherie să luați mașina, să veniți în București, ca să înțelegeți ce înseamnă revelion. Ar fi gol. Da, domnul Vali, ziceți. Zona, zona Covasna, Big Fallou Se găsește pe bubbing, sunt vile ieftine, de închiriat. Bun. La 1000 de euro puteți închiria 10 camere pentru 4-5 nopți. Mulțumim, Mulțumim foarte frumos. Mulțumim tare mult. Catalina noi bună dimineața. Bună dimineața. Să mâna. Um, apropo de revelionieri, am venit tot din zona Covasna, de, de la Zăbala și pentru da. 4 nopți, mi s-au cerut 2000 de euro Mi se pare Cât? super wow. exagerat unde, e, frate? Exact. Mai zi odată, La Zăbala unde? Ce asta? La Zăbala în Covasna Uite, Măi păi zicea ele. de Covasna mai devreme Că bună. vorbea colegul Da, tot da. din Brașov sunt Deci veniți la Brașov, că <laughs> noi da, da, da. vă așteptăm Noi la Braș... nu venim la București La Brașov e din ce în ce mai greu să se vorbesc limbi străine pe stradă păi... non-stop Păi da, dar nu știți că s-a făcut autostrada aia o tot așteptăm și noi da, da, da, da. Mulțumim pentru telefon, Mirel Bună dimineața Bună dimineața Vreau să vă spun că de patru ani de zile fac Revelionul în afara țării și din bucurie pentru mine e bine și pentru familia mea că am născut în Germania, în Lorac, dar de patru ani de zile mergem în Tion, în Elveția și plătim 700 de euro. mă, ce plătiți, Ce faceți în Elveția, frate? Dormiți toată ziua, joacă Este, dacă vă vine să credeți, este o regiune unde se găsesc români foarte mulți în zona asta, la munte, este practic, intrați și pe internet să vedeți, 4 vale, este o regiune în care se găsesc, este o comunitate de români, aproape 5.000 de români Așa. și să vezi acolo chefuri ești ca nu noi acasă. în România. Uh -huh. Se taie porcul în Elveția, să știți. Da, se taie porcul în Elveția, nene. <laughs> Cristian, bună dimineața! Cristian! Da, bună Ești bună în direct. Unde da, faci? Unde faci sărbătorile, Revelionul? cred că o să fac tot acasă. Ultimii doi ani când o ai reușit Revelionul, fost acasă cu prietenii și eu a fost cel mai bine. Am făcut de toate de Revelion. Am fost și la prezut, și la așa și mi se pare mai mult să sărbătaie de cap și mai mult lucru, și fi obosit acasă. Păi asta e ideea, să vii obosit. De ce mai pleci? Mulțumim tare multe și Georgian. Un ultim telefon, bună dimineața! Bună dimineața! De câțiva ani buni fac revelionul la biserică. Așa? Revelion la fără, biserică? Adică de anul nou de slujbă? Fără glumă, bineînțeles. La Aha. 12 de e slujbă. Interesant. La două zi poți să te duci la, la molistele Suntului Vasile cel Mare. Dar și vine lumea? Adică este lumea la biserică noaptea de revelion? Înțeleg, de Crăciun. Dar bineînțeles. Și pentru că nu se aud pognitorile și după slujba de mulțumire se bea un pahar de șampanie. Uite vezi! Da. Zaf, putem, să, putem să facem? Dacă, Eu credeam da. că e bătaie pe cutia milei când am auzit. că, că... mesaj de la un prieten zice recomand Big Falou. Are big și follow. primar o pensiune faină de tot acolo. Ia, ui, Iar de asta. Zabala pot să spun că este adevărat. Prețurile sunt în aer, rău de tot. Da, și asta de acolo, ce? Mă? Monte Carlo. Oh. O fiind O fin trend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 Am only human after all. I'm only human after put the blame put the blame on, me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. a do put blame de minute. Rămâneți cu noi urmează știrile Europa FM și Republica Fantastică România.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 Să-i cu energie. Vineri, dar la weekend mă gândesc să mă te să fac tot ce doresc. Iată, dini că stii, că stii, dini Dacă și ție-ți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi, asigură-te ca ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi. Echilibra, energie pentru bucurie. Hei, hai să-ți dau un punt! Gustul copilăriei nu s-a schimbat atât de mult. Cei mici mănâncă și astăzi cu poftă plăcinte cu brânză. Așa că fă o surpriză gustoasă și umple casa de mirosul plăcintelor cu telemea și iaurt abia scoase din cuptor. Pentru o familie puternică, la Lidl ai iaurt în stil grecesc 10% grăsime 1 kg la 4,99 lei și telemea vacă 400 de grame la 4,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins!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 Ea romantică? În DVD-plă deja. Noua centrală? E perfectă!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 mașinile tale și multe informații utile. Înregistrează-te și activează acum contul mai Opel și poți câștiga zilnic lei și filtru original Opel pentru mașina ta. Toate avantajele sunt de partea ta!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 A trecut vala și n-am schimbat acoperișul Cât e metru pătrat? Cât să fie? Un metru lungime pe un metru lățime Pentru dumneavoastră știu ce trebuie Calitate, siguranță, anduranță Reține Bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș, 9 metri pătrat Și peste zeci de ani tot la fel Bilca! Pentru detalii și oferte Intră pe bilca.ro Da, vă rog, lăsați-le în curte Ajung și eu imediat tot acasă <fie>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 Mm-hmm. <laughs> Gata cu așteptatul dinainte de Black Friday. Între 20 octombrie și 23 noiembrie, la Media Galaxy și pe media ai cel mai mare Black Friday ever. Începem în prima rundă cu 1500 de lei reducere la LED Smart TV Ultra HD Panasonic cu diagonala de 124 de cm și 5 ani garanție la numai 2699 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.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 Ioana Brusto Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri vreme închisă și rece astăzi în regiunile extracarpatice unde pe arii răstrânse vor fi ploi sau burniță, în restul țării va fi mai cald decât în mod obișnuit la această dată, vântul va sufla mai tare în sudul Banatului și în Dobrogea, maximele vor fi cuprinse între 6 grade în nordul Moldovei și 20 în Banat și Crișana. Ce acoperit astăzi în capitală vor fi condiții de burniță sau ploie slabă și trecător va fi ceață, după prânz nu vor fi mai mult de 12 grade. Ceață la această oră în mai multe zone ale țării este Cod Galben până la 10 în județele Alba, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș și Hunedoara și până la 9 în Cluj. Din cauza ceții scade vizibilitatea la 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Atrag atenția polițiștii de la rutieră. Am stat de vorbă cu Paul Ulieru de la Centrul Infotrafic pe mai multe drumuri naționale din Transilvania și Moldova, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață. În județul Mureș, vizibilitatea pe DN15 e 60 este pe alocuri sub 50 de metri, pentru rutele mureș Mureș-Cluj-Napoca și Târgu Mureș-Reghin. În condiții similare se circulă și în județul Alba pe DN1 Sebeș-Cluj-Napoca și pe DN7 Sebeș-Deva, dar și în județul Botoșan pe DN29 E58 Botoșan-Suceava. Manifestații din Republica Moldova au încheiat aseară protestul din centrul Bucureștiului după mai bine de 24 de ore. Unioniștii au avut ieri discuții cu reprezentanții unor partide politice, PSD, ALDE, PRM, PMP, PRU și USR și au primit promisiuni ferme în ceea ce privește sprijinul față de ideea de unire a Republicii Moldova cu România. seară manifestanții basarabeni și-au strâns corturile de la piața universității și s-au îmbarcat în autocarele cu care au venit de dincolo de Prut. Elena Tudor Unioniștii cer organizarea unui referendum în Republica Moldova în 2018, prin care oamenii să fie întrebați dacă vor unirea cu România. În același timp, cer înființarea la București a unui oficiu pentru Moldova în subordinea premierului, liderul unioniștilor, George Simion. Ne dorim susținere pentru proiectul colegilor noștri și al nostru de a convinge cât mai mulți din cetățenii Republicii Moldova să vote de pentru uniire. Ieri au avut loc întâlniri cu toate partidele politice, doar PNL-ul nu a participat la discuții. Vicepreședintele PSD Caterina Andronescu afirmă că cererile unioniștilor pot fi puse în practică. Ideea de a avea niște responsabili, fie din guvern, fie din partidele politice care să se ocupe de relația cu Republica Moldova mi se pare la fel de oportună și la fel de realizabilă. Președintele Partidului Mișcarea Populară Traian Băsescu i avertizat în pe unioniști că un referendum în Republica Moldova poate fi o măsură riscantă. Nu vă jucați cu referendumul. Trebuie lansat la momentul Potrivit. Este momentul mai mult ca niciodată să vorbim despre unire. Discuția au avut loc și la sediul ALDE, copreședintele formațiunii Daniel Constantin. Să ne luptăm astfel încât, prin derogări, Republica Moldova să fie pe același teritoriu cu România. Ier seară, după terminarea discuțiilor cu partidele politice, cele aproape 100 de corturi montate sâmbătă după amiază în piața universității au fost strânse. Ministerul de interne între timp analizează intervenția jandarmilor bucureșteni de sâmbătă când protestatarii au rupt cordonul de securitate de la piața Victoriei, patru dintre manifestanți au fost duși la secția de poliție pentru a fi audiați și au fost amendați cu câte 3.000 de lei. Ministrul Dragoș Tudorachi a cerut șefului jandarmeriei un raport complet despre incidentele de sâmbătă. Autoritățile franceze încep astăzi demolarea taberei de la Calais, cunoscută drept jungla pentru condițiile de viață mizere, supraaglomerare și numeroasele incidente violente Aproape 1250 de 1250 Polițiști și jandarmi au fost mobilizați pentru a asigura desfășurarea fără incidente a operațiunii. Iar s-au înregistrat noi violențe între refugiați și forțele de ordine. Zece de persoane au aruncat cu pietre spre forțele de ordine, iar acestea au răspuns cu gaze lacrimogene. Lucian Popescu în ciuda ciocnirilor violente, autoritățile franceze anunță că vor începe astăzi operațiunea de evacuare a migranților de la cale. Este vorba despre un număr de aproape 6.500 de persoane originare din Siria, Irak, Afganistan, Pakistan și Eritrea. Aceștia au încercat în ultimele luni de nenumărate ori să ajungă ilegal în Marea Britanie. Președintele Oland a anunțat în urmă cu o lună planul de închidere a taberei de migranți în care condițiile de viață au devenit inacceptabile. Migranții vor fi obligați să se prezinte la un hangar uriaș unde vor fi separați de către autoritățile franceze în familii, cupluri, adulți, minori, nesosiți și persoane vulnerabile. Ulterior, migranții vor fi îmbarcați într-o rețea de autobuze și transportați spre 450 de centre de primire din întregul hexagon. Odată ajunși în centrele de primire, migranții vor trece prin evaluări medicale și vor putea să solicite azil. Știrile să oprezi o aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Angelica Kerber a învins-o pe Dominica Tibulcova în grupa roșie a turneului campioanelor, din care face parte și Simona Halep. Lidera mondială a câștigat la tie-break primul set, l-a pierdut la doi pe următorul, dar s-a impus în decisiv cu 6-3. Meciul a durat 2 ore și 20 de minute. Tot ieri, Simona Halep a învins-o cu 6-2-6-4 pe Madison Kills și o va întâlni mâine pe Dominica Tibulcova. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Statelor Unite. Plecat din ball position, campionul a pe cu echipierul său de la Mercedes, Nico Rosberg, de care s-a apropiat astfel în fruntea clasamentului general. Al treilea a sosit Daniel Ricciardo de la Red Bull urmat de Sebastian Vettel de la Ferrari și de Fernando Alonso de la McLaren. Mai sunt trei curse până la finalul sezonului și Nico Rosberg poate deveni campion și dacă se va clasa de fiecare dată următorul după Lewis Hamilton, aflat la 26 de puncte de distanță în clasamentul general. Lucam, mulțumim pentru știrile din sport. Republica Fantastică România, știți vorba pe afară vopsit gardul înăuntru-i primarul, uh, Leopardu. Da. Cam asta e Republica Fantastică de azi. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. BFM ascultați 8 și 10 minute Republica Fantastică România uh -huh. Astăzi este după principiu Dacă nu curge pică Dar asta nu înseamnă că e neapărat și potabil În comuna Ariceștii Raktivani din... Mă la Aricești? iractivani. Deci sunt niște arici care se aricesc Dar în mod Am înțeles. Din Prahova, primăria Zic colegii de la Știrile TV, Primăria cheltui 330 de mii de leuți Noi pentru renovarea tuturor fântânilor publice. 30 vorba 30 de fânt... de mii pentru fântâni? Da, fântâni, 20 de fântâni. 20 de fântâni, 330.000 de, de, de lei. De bani ăștia le să pau. <hâng> Cred că da, e bună bine. treabă. <hâng> Dar e vorba de fântâni pentru apă, nu? Fântâni alea cu scripete, lanț, găleată, da, nu? Da, da. sunt lasate. Bun. Foarte bine, foarte frumos, 20 de fântâni renovate, 330.000 de, de, de lei. Problema e că apa, deci fântânile sunt totalmente inutile. Deci ele sunt zugrăvite, arată frumos acum, dar sunt totalmente inutile pentru că apa nu este potabilă, de unde și o lungă discuție suprarealistă între primar care, deși știa că apa nu e potabilă în aceste fântâni renovate, a dat totuși banii 330.000 de lei și acum le interzice sătenilor să bea apă din fântâne respective, săteni care ar vrea totuși să se adapte de la o apă um, care nu e potabilă. Mai stai mă pe mine e idiot. Mă crește tu. Nu, domne. Stai așa. De moment ce de medicina, legea sanitară veterană spune foarte clar, domne, nu consumați apă. Eu n-am spus să nu consumați. E păriș cu dumneavoastră. Deci asta este o înregistrare absolut fabuloasă, domnul primar, în dialog cu mai multe sătence venite să ia apă de la fântână. Și pe fântână este un afiș care zice așa: Apă nedestinată consumului uman cu semn de avertizare, cap de mort, alea, nu știu ce. Aiurea, teni care e problema? Ce? 49 de ani am băut apă de asta. Și primarul zice, eu nu zic să nu consumați. Bezi dacă vreți. Dar uite ce zice medicina. E Că e toxică. Când... Nu e bună. Treaba noastră. O faci pe riscul la matale. Evident, problema cu pânza freatică în Prahova e aceeași, cam peste tot în sudul României. Pânza freatică este masiv infestată cu nitriți, nitrați din pricina poluării și a agriculturii intensive, la care s-au folosit în an ani și ani de zile, 60 de ani. Prima pânză freatică, în principiu, nu este potabilă. Ca să obții apă potabilă din pânza freatică, trebuie să te duci la mare adâncime, ceea ce, mă rog, nu se întâmplă la ariceștii rachtivani. Dar credeți că se termină aici toată povestea? De deci, ce, încă o dată, cu știința primarului, a satului, am știut s-au renovat niște fântâni cu 330.000 de, de lei care nu au apă potabilă? Se termină aici toată povestea? No. Știrile Pro TV precizează că printre planurile administrației se numără și reabilitarea altor 40 de fântâni din comun. Deci de. măcar să arate frumos dacă nu pot fi folosite. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. În fiecare zi ai puterea de alege. Să mergi înainte sau înapoi.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 Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Nu spune nimănui nimic. Bine ai venit în Valea Mută.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 Început Black Friday la Altex. Cu mai multe oferte pentru mai mult timp. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Iați mașina de spălat Beko capacitate 6 kg, clasă energetică A3+ și 5 ani garanție la prețul de Black Friday de 749,9 lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Nu știi niciodată unde te duce o idee, dar știi că de important e drumul până când ia devine realitate.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 asta e pentru inim ce se frâng E pentru cei care tau Nu contează cât iau Și nu le pază cât e ziua Pentru cei ce încă plân, asta e pentru inim ce se frâne. E pentru cei care tau nu contează ca teau și nu le pasa că ești în care. Vreau să fiu toată! Ce bai bună muzică!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 Poți câștiga un grill pentru sandvișuri plus un set de produse Hochland. Succes! Așadar, 1769 scrii bucurie și uh, rețeta ta de sandviș delicios cu almete cu smântână. 10 minute ai la dispoziție. Noi continuăm cu... Coștire, dar stai oh, că nu înțelegeam. De deci unde <laughs> e festivalul ăsta internațional al busturilor? Pe că... uh, sandwich Fest. Al, un tro. al busturilor? Deci al... <laughs> <laughs> E luni Am prins mai, mai greu da, Busturile Noi... cu smântână, am Noi înțeles Busturile cu smântână <laughs> Măi <laughs> da. okay. Publicul e neîncălzit Dar și când se prinde și începe Da, da, da, da. e pe norocire Bine. Câți, Nu te mai oprești Câți elevi în clasă, mă, Zaf? 40 40? Eu eram la mine Am fost și 43 Da, între 35 și 42, cred că Da, cam așa da, 40, 4, tot timpul 3, mi se părea că numele meu... Da, Scuză-mă, dar ui. să știi că nici acum lucrurile nu stau... Nu stau mai bine? Mai bine, din mă ăsta rog, de, de La oraș. Da, avem o școală în comuna Râmeț, în județul Alba, unde trei dascări predau un, unui singur elev în clasa 8-a. E, e copilul primarului sau ce? Nu, nu, nu, este un singur elev de clasa 8-a în școala respectivă. Asta mă gândeam, știi? Când eram 42 de elevi într-o clasă, bă, aveai șanse să nu te nimănească la catalog. Doamne, Deși bucurie. mi se părea că sunt dezavantajat că litera P pica la mijloc. De, cei care era... Păi De e ce era dezavantajat? Se deschidea la mijloc catalogul Nu există așa ceva Asta ziceau cei cu Z sau cu A Erau și ei supărați că sunt la început? Da, sau... Ori deschidea catalogul și era cu A da. Ori zice, hai că o luăm din partea cealaltă uh -huh. Mi-a plăcut ceva cu litera C sau D Așa că alea erau nicăieri Adică erau nici la început, nici la mijloc, nici la sfârșit sau poate ceva mai tema, alea mi se păreau locurile cele mai strategic, din punct de vedere geostrategic, ale erau locurile cele mai bine aparate. Oricum la 40 de elevi șansele să denimerească într-o oră sunt mici totuși. Mie nu mi se părea, din potrivă, mi se părea că sunt șanse foarte mari, adică mi se părea că sunt singur în clasă, mai ales dacă nu învățam sau dacă nu aveam tema făcută, eram ca și cum aș fi singur. Așa mândres la pușta. Nu da, nu trebuie asta... să nu șoapte faci tema? Vlad. Eu? Nu crede așa ceva. S-a întâmplat vreodată? Nu, să lăsăm. Deci, <laughs> să revenim. Este vorba de școala din comuna Râmeț, unde avem un singur elev de clasa 8 -a. Nu sunt copii pur și simplu. Uh -huh. Puștea ăsta parcurge 8 km până la școală, relatează media într-un reportaj foarte mișto. Profesoarele fac 15 kilometri, deci drumurile tomoare nu școala. Și avem așa, o profă îl învață matematică, fizică și chimie. Învățătoare fizică și chimie la Oldoc. Da, cu aceeași profesoare, deci băie, este foarte nasol, pentru că nu poți să o păcălești, știi, pe aia de mate că ai avut temă la chimie. Exact. <laughs> <laughs> învățătoarea îi predă deși în clasa 8 și învățătoarea îi predă, îi predă noțiuni de muzică și desen. Aici uh -huh. e mai simplu. Iar profa de română are catedră mozaic, zice Mediafax pe lângă română, mai are și cult, îi predă și cultură generală. Uh -huh. Adică istorie, geografie, mă rog asta. Nu, prima e în Norocire. Da, uh, Profesoarele stă așa, una este pensionară, celelalte două mai au ore la o școală din comuna învecinată, Ponor, și fac câte 15 km. Băi, oare puștul ăsta ia premiul întâi în fiecare an, dacă e singurul? Da. Depinde. Zice profa de mate, zice, băiatul de clasa 8-a se descurcă bine, dar e foarte greu de predat pentru că e matematică, e abstractă și trebuie să-l atrag, nu să-l îndepărtez. Oare poate să fugă cu buretele, să tragă chiulul cu buretele? Doar mă duc să trag chiulul. Dacă doamna e pensionară, poate adorme la catedră. O fi și dânsă obosite. că elevul ăsta, săracul, e veșnic la tablă. Da, mă, bietul de el, auzi, mi milă. Ceilalți opt copii sunt cu totul nouă copii la școala asta. Mm -hmm. Ceilalți opt copii învață în ciclu primar. Unul e în clasa pregătitoare, câte doi în clasele 1 și 2, iar alți trei elevi sunt în clasa a patra Mamă, în clasa a patra, trei elevi, ești boier? Deci singura lui șanse e să rămână repetent în mod repetat Da, săracu de el, să ajungă să fie măcar patru la școală da, Și să aibă totuși <laughs> 2 șanse exact. Nu 100% să fie da, comuna asta e situată la 20 km de Aiud, munții Trascăului. nu cum sună Trascău, nu e o băutură Trascău? Nu știu. Iar starea proastă a drumului județean, ce face legătura între domurile naționale, asta, mă rog, e cunoscută, e situația aproape cu o izolează. Da, comuna are în componență 13 sate cu 530 de locuitori. Ce să facă, mă, copilul ăsta după ce termină el 8 clase? Nu, ce să jo facă? Joacă fotbal la perete, ora de da. sport, cum o face? Da, săracul. ză seama... Okay. It might seem crazy what I'm about to say. George Zafiu, la Europa FM. Europa FM 8 și 35 de minute. Tot ce poate fi mai frumos în trafic, la ora asta se desfășoară. 8,5. Ăsta este momentul când vă doriți să fiți în trafic, să stați acolo, să... Băi, săraci oameni. Da, poate că tot ce îți doresc în momentul ăsta e să mm -hmm. cei care sunt în trafic. Știi și așa mai departe. Aș nu, e groaznic, din contră. Da, vreau să vă spun că de când m-am mutat în mediul rural... Da, așa. Doamne, nu mă înțeleg traficul din București. Când ajung în București, mi se pare atât de ciudat. Oamenii stau au, în trafic, așa. La țară se merge altfel. tare veniți la oraș aici, e mai dificil da, la oraș, da. să E nasol de tot. Când vii și eu la București, la Capitală, <laughs> frate, mă speriu... <laughs> Da, da, un da, da. de aglomerație, de clapsoane, de aluminiu. Să lume nervoasă. Dacă nu vedeți semnalizare în trafic, să știi, asta nu înseamnă că cel din fața noastră merge neapărat înainte. Uh -huh. Se poate răzgândi la un moment dat. Eu mi-aduc aminte că erau să mă bată două femei în trafic. În incidente separate. Cu bărbații n-am avut probleme. Te-ai lăsat sau Mă-am speriat sincer. Deci, pe da? bune, când am văzut femeile coborând la mine, m-am uitat. Deci, ce poți să faci în situație? Trebuie să o lași să te bată. Deci, nu poți să-ți permiți să dai. Nu poți. Trebuie să și mă da. gândeam mamă, oare cât de tare o să dea, adică cât de rău mă bate. Nu poți să-i răspunzi. Cum să răspunzi? Deci să ajungi la Gazeta Petrană, a bătut o femeie în intersecție. Cum poți să riști așa ceva? Deci, trebuie să-l lași bătut. Asta e, coborât la tine, nu are dreptate. Deci, urmează doamnelor, lui. mesajul e în felul următor. Dacă da. îl vedeți pe Vlad în trafic, săriți pe el că nu o pune rezistență. Da. Nu o rezistență, <laughs> mă las, să știți. Deci, însparge parbrizul, mă ia de gât, mă dezbracă, mă, mă rog, în fine. Deci. <laughs> Vlad, asta cu bătaia nu-i puteți dezbracat, să știi. Nu că te gândești bine. Un studiu arată că femeile sunt mai nervoase la volan decât bărbații. Așa. Cu 12% mai nervoase decât bărbații. Zici? cu 90% mai nervoase în restul cazurilor. Da, da, dar... da. Da, e un studiu făcut de Hyundai și um, participanții au fost observați, zice Arger Press, într-o evaluare a modului în care reacționează la strigăte și la sunete nervante la un pasager care dă indicații sau la un șofer care nu semnalizează. Deci de factori obișnuiți de stres în trafic. Da, bipoE, -ă lucruri, claxoane, cineva de dă indicații. Noi, bărbații, suntem obișnuiți, deci noi oricum primim indicații în permanență și nu le ascultăm. Ne zice, ia la e, iau la stânga aici, iau la stânga aici. Ignorăm complet. Evident că treia să o luăm la stânga. Aici spune, nu-l mai ascultă. Ia, avea drept, Waze-ul. Waze am pus voce de femeie tocmai ca să nu asculte. <laughs> zice, iau la stânga, aveți de treabă, eu știu mai bine. Mai mergi încă 5 km, ți a zis că treia să o iei la stânga, face waze Taci mai. <laughs> Înțelegi? Bun. Rezultatele au indicat în toate scenariile de testare, femeile s-au dovedit mai nervoase la volan decât bărbații. Și de ce există o explicație? Bine, prima explicație este că bărbații nu sunt nervoși când trebuie să parcheze cu spatele. Asta e o chestie care le scoate din minți pe femei și parcarea laterală cred că este ilegală la femei, nu Ioana? Tu parchezi lateral? <laughs> parchezi lateral numai dacă ai teren de fotbal. Deci, numai stai, Ioana încearcă să vorbească la microfon. Mai baie... pe dreapta. Nu Pest mai pe dreapta. Pe deci... stânga nu poți. Da, e același lucru. Deci e o poezie. Noi trebuie să facem live pe Facebook la câte un moment, trebuie să vorbim zaf înainte. Da, da, da, da. Și să filmăm cum. Reacționează Ioana când îi se pune întrebare și trebuie să vorbească da, la mă, microfon. Da, pentru că microfonul da. e mereu în altă parte, e dat deoparte. Da, dar de ea vorbește prima dată fără microfon. <laughs> Își dă seama că nu, după care se îndreaptă spre el, microfonul este îndreptat el în altă direcție și hai cam... Dar Ioana, tu, ești, Ioana, tu ești, nerv <coughs> ești nervoasă în trafic? Auzi că zici că trebuie să luăm telefoane. Da, ești nervoasă în trafic? A Da pe... Dar ce? dacă voi sunteți nervoși în trafic, sunați-ne la 037 Nu, ce te enervează în trafic? Asta e întrebarea. Da, spuneți ce, ce voi enervează. Asta exact. O voiam să Frate, zic. ce te scoate din minți în trafic? Ce te enervează cel mai rău? Și fiți atenți, există explicația științifică de ce Așa. sunt femeile mai nervoase în trafic decât bărbații. Pentru că strămoașele noastre au trebuit să dezvolte un sentiment acut al pericolului. Dacă peștera nu era apărată În timp ce bărbații se aflau la vânat Și de-aia când apar stimul de ăștia Nasoi, bipăituri, chestii Se întâmplă lucruri neobișnuite, Devin nervoase și reacționează Crezi că De, de asta se da, Pentru că trebuie să ducă cea mai peștera? departe Da, spre deosebire de noi Care plecam la vânat cu băieții hm. Unde te duci, mă duc la vânat cu băieții Mă rog, așa spuneam Andrei, cu noi bună dimineața. Vă salut George Vlad Măbuc. Salutiazi Andrei. ce te enerveaze cel mai tare când ești la volan? Uh, lipsa de bun simț, babuini din trafic, în context în care mă aflu într o coloană și se întâmplă să trebuiască să stăm acolo eu știu, minute bune, sunt sunturi care depășesc, așa, nu? Da, care depășesc, nu? Și de pe șez se bagă agresiv în, da, în calcul și uh, au fost efectiv în care i-am peat calea pur și simplu. Da, da domnule, așa înțeles. e. Dar tu pe o să faci. Uite, de exemplu, noi când am plecat de la Timișoara... Cine mi-e zi... Pe Andrei era. An, nu, Acum Dan. Dan, stai puțin, salut. Fiate. Da, da. Deci când plecam de la Timișoara la aeroport cu taximetristul, coloana e nesfârșită înspre da. aeroport, o stradă cu doar o bandă pe sens... Ce ai făcut mă pe sens contrar veneau Timișoareni, zice că ești în București. M-am uitat, zic ce ai făcut, mă frate, Sunt în București nu-i Timișoara. Da, bună dimineața. Salut. Salutare, băieți, să Ce mă der ce mă uh, deranjează pe mine da. în trafic, nervii celor alți participanți în trafic. Domne, așa mă enervează când sunt ăia lați nervoși. Așa, <laughs> <A> <laughs> și, și și femeile, să știți că aveți dreptate, nevastă mea nu conduce, dar ar fi în stare să sară din spate sau din partea dreaptă da. a mașinii să seară să sară la claxon, să claczoneze. De cei care greșesc deci, da, deci, deci nu conduce, dar bate ceva de <laughs> Absolut, absolut. Din frumoasă vă salut. mai bine, Dane. Mm -hmm. E și Florin cu noi. Bună dimineața. Dimineața. Ia zine, Să ce te treci. nervează în trafic? Cel mai mult. Ceea ce mă interază cel mai mult șofer de camion fiind... Anumite mașini te depășesc. Mașini mici, cam, da, camionagii enervează. mai puțin de un kilometru virează stânga. Aia, da, da, da, da. Mamă, te depășesc, dă-te și, și pun frână. Și asta sunt multe, multe turisme da. care merg uh, seara aproape de întuneric, când se mănâncă ziua cu noaptea cu vorba cu uh -huh. farle de ciata aprinsă, în special când îi udă e foarte, foarte derasant. Ah, că strălucește pe jos, da. Am înțeles. Mulțumim. Da. Mie nu-mi place de care nu semnalizează. Bă, uite, ce mă, de ce m nu semnalizează? M-am obișnuit. Mai îmi țin că Mă uit te... la ei și zic: oare asta o face stânga sau dreapta?" Hai, hai, pe stânga. Am, Am, dat sub... Am dat subiect odată cât costă să semnalizezi? Da, da, da, Costă 001 da, da, da. Da. bani zero, zero. pe semnalizare. Dan, bună dimineața. Bună dimineața! Să trăiești! Foarte simplu, Hă? nerespectarea regulilor de circulație. Ai Asta ești de acolo polițist. Acolo pornește tot. Ești polițist acum, Ce? Nu sunt polițiști, sunt un șofer care respectă regulile de circulație. Mi-am mai... impus de vreo câțiva ani de zile în București, mergând zi de zi un copilul, mergând la servicii, să le respect. Și stai Ia. în trafic cât? Dacă respect toate Cu regulile. Cu siguranță mult mai mult decât cei care nu le respectă. Deci, chiar în dimineața asta, dacă știți intersecția Lugerului, cum vei dintre cora către strângași? Da? Strângaș, da. Sunt două benzi, una da. dreapta și înainte, cea din mijloc înainte, cea din stânga, faci stânga. Nu există înainte și stânga. Ce da, vorbești? Și mechii îi depășesc, eu stau ca prostul în coloană. Și chiar a, în față știu. se bagă peste tine Și culmea chiar o doamnă în dimineața Asta mi-a făcut-o cu și mi a tupeu Și mi-a și zis că sunt nebun a, a, a, a. Da, da, vezi că uite a, a. te obișnuiești să reacționeze uh, Cei din trafic Ori ți vorbesc curât Habar n-am, nu știu, țipă la tine, spun ceva Dar pe mine au început să mă enerveze cei care Nici măcar nu te bagă în seamă când fac vreo Băi, șeală. stai puțin, deci eu nu înțeleg asta Te ignoră total Da, domne, stai puțin, deci fii atent cum e Greșești. Că se mai întâmplă să greșești în trafic și mergi cu mașina nu știu ce și te ajunge, te urmărește și te ajunge din urmă, trage lângă tine și face semn, știi, te înjură, te uiți, care-i problema? Zice, de jos geamul, de jos puțin. De ce să dau jos ca să te aud cum mă înjuri? Adică, care-i problema? De ce aș vrea să dau jos geamul ca să te aud pe tine că mă Ca să ajuri? mai bine. De ce? E ca am scufit rușie. <laughs> nu te-ai prins. Nu, dar e, e groaznic. la bună dimineața! Bună dimineața! Ia zi de! la volan! Pe mine mă enervează cel mai tare când mă trimiteți la bucătărie, da? Hai, domne, că nu te trimite la bucătărie. În primul rând că noi avem locul la Pe mine mă enervează când vine Ionela să mă scoată de la bucătărie. Ok. E locul și meu aia... la cratiță. Deci asta e vorba. Mai bine te duce la bucătărie, nu? Da. Da, da. Așa. Și după aia mă enervează cei care merg pe două benzi. Așa, și pe mine aștea da. Și cei care aruncă șervețelele sticlezi Și da, astea ăștia sunt îngrozitori, îngrozitori. Da. Și că eu mă opresc lângă ei dacă reușesc și le fac semn. Deschide puțin geamul. Nu știu de ce, deschide geamul, <laughs> și schide. mașina noastră nu e prevăzută cu scrumieră? Ba da, dar o trebuie o singură curătate. dată m a înjurat cineva, o doamnă. M-am de... am mai zis asta. Bă, nu, pot să, nu pot să spun cum m-am înjurat. Mi s-a făcut am roșit când am auzit cum m-a făcut. Ai și roșit, Zenovia, bună dimineața. Bună dimineața. Bună, Zenovia. Conduc din 91, cel mai tare mă enerzează femeile la volan. Aole, de ce? Când încurcă circulația o femeie, vine să mor. De sunt mult mai prudente, să știi, adică pe bune, evident, sunt mult, o, mult mai prudente. Pe eu mă, Eu mă uit. Mă în fiecare zi, min. În fiecare zi trebuie să fac stânga din DN1 în corbean. încă e o bandă de degajare acolo, dar trebuie să fiu un pic atent și la un moment dat să apeși pe accelerație ca să faci stânga, nu-i nicio problemă. Dacă se întâmplă să fie o doamnă în fața care trebuie să facă stânga, îmi pun muzică, stau, ascult, citesc câte ceva, că poate să dureze mult și bine, sunt mult, mult mai prudente Vă doamne, eu, de, -aia, de aia nici nu fac ca accidente. Eu doamnă la telefon. Florina, bună dimineața! Bună, Florina! Bună dimineața! Rog. Bună! Uh, și eu conduc și terminul da. clasic tot la fel, mă enervează în general cei care nu dau semnal, cei care te depășesc. Așa. Iar în momentul când au depășit fără semnaltă la nimic, frânează în pasă și se arată tot el. Da, pe, pe. da, dole, o... sunt ceva... Da. da. Hai să ne oprim aici, că sunt multe care ne deranjează în trafic, poate mai vorbim pe tema asta în deșteptare. 8 și 45 de minute, mi s-a făcut poftă de un sandwich, imediat avem câștigătorul de la Hochland. Europa FM, 8 și 45, Jason Derulo cu noi. de a făcut Și 49 de minute. Europa FM și Hochland te invită la Sandwich Fest, un adevărat festival internațional al gusturilor. Hochland reinventează sandwichurile și te invită să descoperi noi rețete savuroase și ușor de preparat pe sandwichfest.ro. Dacă ai trimis prin SMS la 1769, număr cu tarif normal, rețeta ta originală de sandwich gustos, în care ai adăugat almete cu smântână, acum este momentul să afli dacă ai câștigat un grill Philips plus un set de produse Hochland. Nu stiu ce se întâmplă la Brașov, dar tot foarte mulți brașoveni astăzi în direct. Ionel e din Brașov, bună dimineața! Bună dimineața! Bine venit! iazine care e rețeta ta de astăzi, originală. Păi, de preferință croissant, salată roșii, brânză Oakland, somon și un ochi, o nouă prăjită ochi moale așa să se scurgă peste tot și e delicios Și n-ai uitat nimic? Păi am spus mm. brânza Hoclant Bănuiesc la ea vă mm, Poftă bună Poftă bună, da Hai să era era cu altceva Hai să-mi era cu altceva nu, Măi, că în, în mesaj e, mesaj al, e bine, almete, da. Da. Ionela păi... ai uitat de Almete cu smântână Almete, mă rog, da, almete cu smântână, păi, da, eram în uh, mașină. Da, poți verifica, Luca, mesajul? Da, așa scrie. Da? Păi ne-neagră. ne -l. Păi stai să-l, da. Numai puțin, găsim imediat mesajul. Așa scrie, croasant, al, almete, gusturi cu smântână, așa scrie. Am înțeles. Ionel, Somor ai noroc și... A da. Ai noroc mm -hmm. că Luca a verificat. Da. da Bine, Merci. data viitoare să fii mai atent, felicitări Premiul este al tău Un grill Philips plus un set de produse Hochland Concursul continuă și mâine dimineață Pentru și mai multă inspirație de la Hochland Rămâneți cu noi, știrile Europa FM imediat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 La radio cu Andreea Esca Half is free, festival de shopping și experiențe inedite Susținut de Europa FM Simte ritmul trolimania.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 o multitudine de beneficii încă de la angajare.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 Transcribe the following speech segment in Romanian into Romanian text. Follow these specific instructions for formatting the answer: Only output the transcription, with no ținează cei 16 magneți și cele 32 de ornamente de braz. Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui Bobby sau Branch. Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la răb sau cumpără tot ce te bucură. Pe 24 și 25 octombrie, cumperi cașcaval clasic Covalact 300 de grame la 8,59 lei și primești un pliculeț cu troi. În plus, ai zahăr coronița 1 kg la 2,95 lei și file de somon la 4.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 HEPIFLOR restabilește echilibrul florei intestinale a bebelușilor și copiilor. flore delicată de HEPIFLOR protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!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 Inspectorii școlari din Vrancea merg astăzi la o grădiniță din satul Poiana unde o educatoare este acuzată că a bătut câțiva copii într-o filmare făcută de un părinte. Se vede cum educatoarea îi lovește pe micuți, strigă la ei și le vorbește urât. Cu detalii, Alexandra Stănescu. În filmare, educatoarea lovește peste față un copil, în timp ce pe altul îl trage de urechi și lovește în cap. Se întâmplă la o grădiniță din satul Poiana, comuna Vrâncioara, județul Vrancea. Mai grav este că filmarea ar fi fost realizată în timp ce mama unui copil se afla acolo. Femeia i -a cerut să i-a cerut cadrul didactic să-i parte la programul de la grădiniță. Dar, la un moment dat, a început să filmeze cu telefonul mobil scena în care educatoarea se enervează, începe să țipe și lovește doi copii care se ridică din bancă fără permisiunea ei. Babu! Babu! După verificările inspectorilor școlari, se va întruni o comisie de disciplină, iar conducerea școlii este cea care va da sancțiuni în cazul educatoarei dacă este cazul, afirmă inspectorul școlar general Vrancea Dorin Cristea. De altfel, educatoarea și-a recunoscut vina spunând că și-a ieșit din fire și a fost nervoasă. PNL definitivează astăzi listele pentru alegerile din 11 decembrie. Conducerea formațiunii a fost convocată în ședința Biroului Politic Central pentru astăzi la Palatul Parlamentului. Subiectul principal al discuțiilor, validarea listelor de candidați pentru alegerile parlamentare. Sunt finalizate listele din 35 de organizații județene, urmând ca astăzi să fie finalizate listele și în celelalte județe, plus Bucureștiul. Șefa PNL, Alina Gorghiu, ocupă locul întâi la Camera Deputaților în județul Timiș. Trimis în judecată în două dosare, fostul primar Aliașului Gheorghe Nichita, candidată la Camera Deputaților pe lista Partidului România Unită. Într-o conferință de presă organizată ieri de această formațiune, Nichita a declarat că este dezamăgit de foștii colegi de partid din PSD. Sorinsa Isu transmite. Bun găsit, Gheorghe Nichita a declarat că în timp ce alții au făcut eforturi pentru a-l alunga din PSD, PRU l-a primit cu brațele deschise. El susține că propunerea a venit din partea liderului partidului Bogdan Diaconu. Fostul edil aliașului va candida la alegerile parlamentare din 11 decembrie pentru un post de deputat. Gheorghe Nichita a fost suspendat din funcție în urma unui dosar penal instrumentat de DNA și nu a mai candidat la alegerile locale. În prezent, el este cercetat pentru luare de mită. Fostul primar ar fi pretins 10% din valoarea unui proiect de management al traficului. Ar fi astfel suma de 1,5 milioane de euro. În asemenea a fost trimis în judecată în dosarul în care șaspionatul fost amantă pe Adina Samson cu ajutorul poliției locale, Principezii Europa FM. Uniunea Salvație România a urma să anunțe astăzi numele miniștrilor pe care îi invită să candideze pe listele sale, iar zilele acestea și PSD -și va prezenta listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Alegerile prezidențiale din Statele Unite, democrata Hillary Clinton are un avans de 12% în fața republicanului Donald Trump în preferințele electoratului potrivit unui nou sondaj, chiar managerul campaniei republicane a recunoscut ieri prăbușirea în sondaje a magnatului american. Cifrele demonstrează cum susținerea pentru Donald Trump s-a prăbușit în ultimele două săptămâni în rândurile unor electorate considerate cheie pentru victoria sa în scrutinul din 8 noiembrie. Mai multe femei l-au acuzat public pe candidatul republican de agresiune și hărțuire sexuală. În plus, la ultimul duel televizat, Republicanul a refuzat să spună dacă va accepta rezultatele alegerilor prezidențiale, o tradiție a celui care pierde, suspectând fraude masive. În mai multe state americane alegătorii au început deja să voteze, iar rezultatele sunt favorabile democraților. Potrivit proiecțiilor electorale, o prezență redusă la urne ar fi în favoarea lui Donald Trump. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Cautăm Căutăm sport de la Luca Pastia! Buna dimineața, Steaua a remizat 1-1 pe terenul penultimei clasate din Liga 1 a Gaz de Gazdele au deschis scorul prin cucu în urma unui contraatac în minutul 74. Chiar dacă a rămas apoi în 10 Iacolis fiind eliminat, Steaua a reușit să egaleze în minutul 90, când a marcat moche. Antrenorul Laurențiu am a spus că echipa nu este în criză, deși el a al treilea meci fără victorie. El a fost mulțumit de joc și de numărul mare de ocazii pe care jucătorii săi și le-au creat, însă îl îngrijorează faptul că nu le și finaliză. Steaua își păstrează avansul de 3 puncte față de CSU Craiova în fruntea clasamentului, fiindcă și Oltenii au remizat în această rundă 2 la 2 la mediaș. Tot ieri fece voluntari, a câștigat cu 2 la 1 în deplasare la CSM Poliași. Ianis Hagi a debutat la Fiorentina a doua zi după ce a împlinit 18 ani. El a intrat în minutul 76 al meciului jucat în deplasare la Caliari la scorul de 5-2 la pentru echipa sa. Ajuns bala trecută la Fiorentina, Ianis Hagi a evoluat până acum doar la formația de a clubului. Luca, mulțumim. Cucu asta nu e de naționalitate Cucu română, nu? Nu. Caltresi i-a cu Cucu. Era Cucu. Bine, 95 și 5 minute avem la radio cu Esca. șef Nicolae a fost în acest weekend în vizită prin studioul nostru.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 Yeah, not afraid to close my eyes Life's a game made for și 10 minute a Vici, Wake Me Up la Europa FM. Vorbim de aventuri în lift puțin mai încolo. Nu știu dacă voi ați rămas în lift vreodată, dar dacă ați făcut-o, spuneți-ne cum ați reacționat la 0728 111222 prin WhatsApp sau prin SMS la 1769. La radio cu Andrei Esca, șef Nicolai Tand, a fost weekendul acesta prin studioul Europa FM. Sunt Nicolae Tand, născut în Fapt, zic, am sigur de Marmații pe Valea Izei. sunt un tip care am putut să rămân acasă, dar am vrut să-mi lumea în cap și mi-am luat-o. Am plecat până în Franța, până la New York. Că cred că sunt băiat beat school, îmi place viața, am o familie foarte faină, adică sunt un om împlinit. Când eram mic, îmi plăcea tot timpul să am sare în buzunar. De ce? Pentru că dacă mergeam în grădină și mâncam roșii, vreau să am piesare sau orice legume mergeam în grădină și aveam înșesare grunjoasă în buzunare. Deci, dacă te cauți în buzunare niște. sare? mă am dar de obicei, când am mică avem tot timpul. Sau dacă plei din bucurești îmi place să am în geantă niște condimente. Îmi, uh -huh. îmi place să am că dacă 5 și unde ajung eu și trebuie să gătesc ceva să-mi pun eu lucrurile mele. te Am văzut de curând într-o fotografie cu președintele Franței și cu premierul Ciolo și cu dean, a gătit, nu pentru. Am președinte. găsit. Am avut o să găteți Prezent, Dar acum te vă Domnul prim-ministru al României m-a contactat, e un client la mine la restaurant, i-a plăcut foarte mult mâncarea și cred că lucrurile au decurs foarte simplu, cred. Mă adică m-a contactat dacă mi-a face plăcere, cred că oricine ar fi zis, da? Mai ales că am muncit lângă Elize la 100 de metri, am muncit șapte ani de zile lângă Elize în Paris, Elise, în uh -huh. Paris. adică am o oarecum... atunci când o să gătești pentru președintele Franței? Mai ales că am vecini, uh, nici măcar. Deci oricum viața care am acum, cred că dacă mi-ar fi zis cineva că eu o să mă întorc din Franța și o să ajung să fac ce, faci și acum? ce fac eu acum? Cu accentul meu, cu tot ceea ce sunt eu, cred că era cea mai mare glumă, Ever. Și cu Adihă Dan, cum ați gătit? A fost ok? Ați fost A o echipă ok? Mă îndeam amândoi cu doi ardeleni? Noi suntem doi moroșeni amândoi, <laughs> da. nu ardeleni, chiar moroșeni. Nu l-am cunoscut, doar așa numai, salut, Salut, e prima dată când am gătit cu el, în condiții, să zic așa, nici la mine acasă. A fost mai mult pe terenul lui. Dar mi am descris foarte bine, pentru că sunt prosenici, adică pa, vorbim aceeași limbă. Da, chiar aceeași limbă. Exact. <laughs> Așteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la EUROPA EVEN Nu spune nimănui nimic Bine ai venit în Valea Mută O nouă producție originală HBO dacă începem să vorbim, povestea asta nu se termină niciodată. Primul episod este disponibil fără abonament pe HBO GO din 23 octombrie. O vedeți pe doamna bosunflată? Deși nu mai e nimeni cu ea în mașină, doamna Roxana nu e singură. Ea merge de câteva zile cu o pulpă de curcan la cuptor și cu un tort delicios de ciocolată. Probabil de asta claxonează odată la 30 de secunde.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 Seturi șase programe, clasa A+, 5 ani garanție și primești cadou Un pachet de tablete finish quantum la doar 1049 de lei <fie>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 I have never dreamed it Take me out.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 Ocază-i mată, kilometri, aș vrea puțină mentă în ceai Cine m-a mare, nu m-a ce mi se pare Mi se pare că-i nedrău Pede-te jos acum din nu, Te așteaptă o treabă de făcut. Și multe ardele cior o stau sta acum în grija ta. Te grijile. Mare Delia la Europa FM, 9 și 24 de minute. Luca, di ven avem tribune 0, nu? Păi, da, bineînțeles. Că o ce, ce invitat avem di seara? Uh, di seara? vine președintele Federației Române de Scrimă, Mihai Covaliu, în calitatea sa de proaspăt candidat la președinția uh, Comitetului Olimpic și Sportiv Român. alături de Gabi Saboi și-au anunțat candidaturile Bine, așteptăm detalii. Diseară puteți sta de vorbă uh, cu el la 0372 la ora 21, ca de obicei, da. Mm -hmm. Da, sper să nu rămână blocat în lift. O să urce cu liftul până la etajul 3. Da. Să trecem la povești serioase de râs. Acum lăsăm cu comitetul olimpic. Avem o listă de întâmplări cu oameni blocați în lift, povestită de niște angajați din Arad, de la o companie de asta de lifturi, Te poate mergem și în Arad. Dacă tot am fost în Timișoara, de ce nu ne-am dus și n domnul Mi-a fost frică să nu rămânem în lift. Fiți atenți. Deci, adevărul stă de vorbă cu um, această firmă și rezultă o serie de întâmplări amuzante. Zice, um, la un dată echipa a fost sunată de reprezentanții unui hotel, oamenii erau disperați că nu pot deschide liftul. Le-am zis că voi ajunge cât pot de repede, spune specialistul, dar pe drum tot au telefoane, telefoane în cele din urmă. Ăsta întreabă, ce aveți domnule, v zis că vin Și ăștia mărturisesc care e urgența În lift se afla tortul mirilor Iar invitații Invitații cântaseră deja de 5 ori La mulți ani Dar tortul nu mai ajungea Deci zice că bine că nu era mirele în lift Îți dai ce scandal îi făcea Știi că toată lumea te așteaptă și tu acuți ai găsit Să rămâi blocat în lift Bun, o altă întâmplare Trei poliții supraponderali Trei poliții supraponderali, zice specialistul, Ușor, da. au rămas blocați într-un ascensor din pricina, evident, gabaritului depășit. Oamenii au sunat la firma de intervenție și au început spunând poliția. Operatorii au spus că nu e poliția, ci firma de intervenție. Polițiștii au insistat că ei sunt poliția, <laughs> că sunt în misiune și sunt blocați în lift și au cerut o intervenție cât mai rapidă. Li s-a spus că e trafic aglomerat. Și că angajații nu încalcă regulile de circulație și că ajung la ei când reușesc după trafic. Da? S-au răzbunat și ăștia. Normal. Da. Mi se pare foarte tare să fie viceversa, adică poliția să fie blocată, să spune, deschide poliția. Exact pe dos. Bun. Ce mai avem? Mai avem cazul unui cățel care mergea cu liftul. Da. De ce e cu domnule? Sunt foarte tare cății ăștia. care a rămas în lift. Eu, eu știu, am văzut o dată cățel când mergeam cu autobuz, era un cățel care mergea cu autobuzul. Da, în fine, deci în cartierul Aurel Naurel cu un câine a fost trimis cu liftul la etajul 8 de către un locatar, dar patrupedul n-a mai ajuns la destinație, relatează adevărul, pentru că animalul n-a fost suficient de greu pentru a, -a, senz -a activa senzorul de greutate în cabina liftului, s-a blocat între etaje. Câinele era de fapt al unui locatar, era învățat cu liftul, când cineva urca, animalul intra și el, intra și el în cabină. Într-o zi, un locator l-a trimis la etaj, liftul s-a blocat, oamenii ne-au sunat să ne spună că s-a stricat ascensorul. Însă nimeni nu știa dacă cineva e înăuntru. Vă dați seama ce surpriză am avut, zice specialistul, să găsim un câine când am deschis ușile. O fi Fiara Da, aia schiloadă al Vadim. În fine. Um, mai avem un caz cu un domn <ră> De ce râzi, mă? Nu știi, mă, cum era. Deci liftul nu orică da. cu tine, schiluad-o. Mă rog, ăștia, eu nu pot și să bine sună și asta cu specialistul, că și de la asta am bine să Specialistul, specialistul <laughs> zici că e... Mă, tu te pricep la lift? niciodată. Și cum tu să nu mă pricep? puțin că tu ai rămas anului. Eu, eu am blocat oameni din lift. Da. Da. M-am cine... blocat în lift. Am pățit de toate cu liftul. Am căzut cu... Am căzut. M-a prins cu tremur în lift. Nu Bă, cred. Cea mai tare senzație din viața mea a fost, da. era din 92? Era în lift? Da, mă duceam repede, m-am plecat la piață, Așa? și am constatat că am uitat să-i spun să mea gumă turbo. Deci Așa. mi aduc duc aminte exact ce s-a întâmplat. Așa. I zis înși lumăie care stătea cu noi, vezi că mă duc după mama și am fugit, am intrat în lift, am apăsat parteri și în, în fracțiunea aia de secundă a început cu tremurul. Și sentimentul a ce fost că s-au rupt cablurile. Și Sigma la ce etaj La șase. Ah. Aia. Până la parter a făcut un an. Jur. Deci asta a fost. Și mine. mă dădea de toți pereții, știi? <gânt> și așa. se uzea și ghena, tubulatura aia de la genă știi? gena de gunoi era... Da, da, da. Am da, da, înțeles. Da. Frumos. Căicuță. Când am ajuns spre parter, a început să încetinească și zic, hai dacă nu s-au rupt alea. Și pe urmă cineva din lift care se ducea după copii cu liftul. A. Înțelegi? Păi dacă Uite, scările mână, poate să cadă. Copii da. Da. Încă un caz, cineva care a băut și, mă rog, a dormit în lift... Deci, o situație zice înainte de 89 o povestește specialistul. Un bărbat în stare de brietate, a plecat un pic de acasă, s-a urcat în lift, a apăsat pe buton și s-a blocat între etaje, el a dormit. Nu a normal, omul. Văzând că bărbatul nu mai vine acasă, s-a speriat, a chemat poliția a alertat miliția, cum era pe vremea cealaltă, a început să sune pe la spitale unde e unde e. În același timp, vecinii care voiau să circule cu liftul au anunțat firma că liftul s-a blocat. Ajungi la fața locului când am deschis și l am dat de bărbatul dispărut care dormea liniștit în ascensor. Băi, omul și-a făcut treaba. Fericit, săracul. Da. Mai vrei? Un somn. Tare specialistul, domnule. Da. <laughs> Se poate face un film cu el. Mai, avem, spus, mai vrei? Mai dar... încă una. Cu încă taloni. una, da? Un domn, tot așa, matol în Arad, a sunat la firma de intervenții pentru a cere detalii cum să urci liftul acasă. Cum ajung eu cu liftul acasă? A spus că vrea să fie coordonat ca să ajungă la lift. Băi, deci ții ăștia, știi, care sunt fac de-astea, nu, nu pot, te pot supăra pe el. I-am zis să cheme liftul de la buton și să spună dacă acesta ajunge la el. A confirmat că da, ajunge lift. Apoi i întrebat, ce acum de acum dacă ajunge liftul? I-am spus să urce în lift și să închidă ușile, să apese pe butonul cu numărul etajului la care dorește să ajungă. Mi-a spus că a ajuns. Acum ce mai fac la <laughs> i spus foarte calm, știm că am de-a face cu unul care consumase alcool, să iasă afară din lift, că se deschid ușile și să meargă acasă. Atunci el mi-a zis că aici ce partea ce mai <laughs> -o cea mai grea. Când soția o și că de ușa și o să-l vadă și Ce face? I-am zis să intre acasă și să meargă la culcare. A doua zi, omul și-a cerut scuze. <laughs> <laughs> Don't. 69 și 35 de minute. Cargem mai departe în emisiunea noastră minunată. Uh -huh. A Ce fost avem inventat aici? lacătul de securitate, înțeleg, pentru bicicletă. Nu, asta nu era mai vechi? Nu, domne, stai că nu înțelegi. A fost inventat un lacăt de securitate, deci un lanț de bicicletă, de la delegat, bicicleta, uh -huh. care provoacă greața rândul hoților cât încearcă să-l taie. <laughs> <laughs> deci îi zice skunk lock. Skunk lock. Adică lacătul care pute, cum ar veni, un dispozitiv de securitate inovator. Eu aș pune în lacă ăsta pe banii publici din România. să-i facă să vom. Fi, Ce greaț ar fi în țara asta? Deci, dar da, nu cred că... Adică ar, întrebare, mai furi? Mai furi, dar mai cu scârbă. Așa, da. E ca bacul ăla cu rechinul, știi? Păi dacă mă dau cu asta, nu mă mai mănâncă rechinul. Ba da, dar în scârbă. Da, deci, sistemul de securitate Scancloc este un lacă din oțel călit pe bază de carbon și așa mai departe, care este la fel de dificil de tăiat, precum cele mai sigure în Cueto relatează Mediafax, dar vine și cu o surpriză. În interiorul acestui lacăt, sub presiune, se află, citez, un factor de descurajare chimic nociv, care emite substanțe chimice nocive. Deci, cu alte cuvinte, înăuntru este un gaz și cred că nu doar un gaz, cred că e și un lichid sub presiune și când tai lacătul respectiv, te provocă... că... mm -hmm. Produsele chimice sunt atât de dezgustătoare, zice inventatorul, încât induc voma în majoritatea cazurilor și declanșează instinctul de a părăsi locul respectiv. Dacă nu mai găsești bicicleta, dacă găsești semnul ăsta despre care vorbeai tu mai de vreme, măcar știi că dispozitivul și-a făcut efectul. Da, formula distruge irreversibil hainele purtate de hoz, deci put atât de rău încât trebuie aruncate după aceea sau orice fel de protecție pe care o poartă, spune inventatorul. Bine, sunt unii care au niște janghile de mașini de ce scârbe să le fure, de exemplu muzeul la biciclete să mai punem scan clock de asta cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. get stupid get stupid get stupid don't stop get stupid get stupid get stupid don't stop before get stupid get stupid get stupid don't stop anymore get stupid get stupid get stupid Madonna, 9 și 41 de minute. Dacă americanii o ascultă pe Madonna, singur vor merge la vot în toamna sau în iarna asta. Eu voi să întreb dacă e obligatoriu. Nu, nu e obligatoriu, e... nu e Poți să mergi și, și să refuzi oferta uh, adică Madonna. Adică asta, deci... Ea doar invita să... Să... populația Hai, să meargă la vot. să acum... explicăm sau nu? Nu, nu, nu. nu. nu explicăm. Nu. Bine, pentru cine a înțeles bine ceilalți ne pare rău? <laughs> Considerați că aveți copii mașină, nu vorbim. Da asta. Între timp, voiam să vă reamintesc că ideile geniale sunt întotdeauna simple. Îmi dau de fiecare dată palme când văd încă niște tipi care se îmbogățesc dintr-o chestie de foarte ce simplă. Ce s mai întâmplat? Toată lumea a auzit de Netflix, care da. este rețeaua aia de mă rog, televiziune. Cu multe filme. Așa, online. Doi... Da, filme Mar... pe bani, adică nu, da. nu vorbești de torenți. Da. Doi marketeri, doi, doi agenți de publicitate de fapt din Barcelona, au creat ceea ce se cheamă Netflix. De la Netflix? N nu, de la Netflix, Netflix. Netflix. Este o glumă. Nep înseamnă în engleză să tragi un pui de somn. Deci, în esență, este televiziunea <laughs> care te doarme Pe Abund. cuvânt. Este o super idee. Televiziunea care te adorme. Este, oferă programe soporifice. Deci, programe cum ar fi concursuri de pe tank. Tâncheia cu biluțele. Cred că de. sunt și uh, concursuri de alea cu săgețele, darts. cu darți. Mamă, ceva mai plicticos nu cred că există, zău. Uh, reprezentația ale baletului Lacul Lebedelor. Mm. Uh, cursuri de fizică cuantică ca să poți să tragi un pui de som. Meciuri din Liga 1, sigur, transmit. Da. Da. Meciuri... da, cred că numai în weekend. Cred că... <laughs> cred, că redifu... Dau cred că redifuzează și săptămâna de știri cu Vlad Petranu și Alicia Copescu. <laughs> <din laughs> Aia se difuza duminica și era... Da. Mamai, știi cum dormeam <laughs> duminica? <la> prez... Netflix. <laughs> Băi, culmea e, știi, este un paradox de deci ce cool emisiune... că și tu... <laughs> Dar și eu mai trăgeam câte un pui de somn pe publicitate, era multă publicitate, pentru că o să râzi de a audiență foarte bună și asta este paradoxul. Da, păi era Netflix, de asta da, văd audiență. Și... Da. oamenii cu deci, televizorul fiți atenți, Vă spun, Deci, dragii mei, fiți atenți, vă spun ceva absolut adevărat. Ia. Când lucram în televiziune, în fiecare dimineață veneau audiențele, rating-ul, mă rog, mm -hmm. și vedeai pe minute ce s-a întâmplat în ziua de dinainte și după caz te enervai sau te bucurai sau în fine. Și la un dat, toată lumea era absolut uită că pe la 1, 2, 3 dimineața așa, un post de televiziune, cred că național, național la vremea respectivă sau în 24 sau ceva făcea audiență de un punct jumate, două puncte de rating. Noapte. Ceea ce era mult, da. Iar la ora aia era absolut incredibil și nu înțelegeam mă ce se întâmplă. Și ca atare am pus serviciul de monitorizare să verifice ce difuzează ăștia mă la ora 1, 2, 3 dimineața de fac audiența așa bună. Ce difuzeau mă? Filmau un acvariu. <laughs> deci pe cuvântul meu era un acvariu cu niște peștișori colorați care. Ce, ca peștișori erau? niște peștișori colorați, barnam am ce pești. Era, erau pești de apă dulce, nu de apă sărată. Da, da, da. Cred. De fapt, și se plimbau prin apă pe acolo. Nu, nu se întâmpla altceva la televizor decât peștișorii care. Tu îți dai seama că erau mii de oameni care, la ora respectivă, dădeau pe televizor și Pe programul să respectiv și se uitau la peștișori cum se plimbă în televizor. Deci nu se mai numără, ei se numără pești. Da. Mi se pare fascinant, fascinant. Deci ideea unui program de televiziune soporific. Nu doar că. Adică, băi, s-a demonstrat că funcționează. Tocmai v-am explicat că a funcționat în România, nu știu dacă se mai întâmplă acum. Și uite, spaniolii ăștia... au, au înțeleg că uh, au tv da. în grilă și o să funcționeze. Da. <laughs> Numărătoare inversă, timp de două ore. Imaginea ale ploii bătând în fereastră. Căsătoria surorii regelui Felipe al VI-lea, sau ce plictiseală. Documentare despre viața urșilor Panda. Poate bagă și tv în grillă. Pe cuvânt orice, frate, numai ca să adorm la televizor. 49 de minute suntem aproape de finalul ediției de astăzi, deșteptarea. Uh -huh. Da, ești răcit, Vlad? No, așa mă prefac eu că și cam. De ce nu încerci coțui, copălindcă ceva? Mm. Fiartă. Fiartă, normal. Știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă în organismul. În organismul nostru, când bem țuică fiartă... Petrecere, party! Petre Gălăgie! Party people! țuică are proprietăți de vindecare și de prevenire a unor anumite afecțiuni. Deci prevenția este importantă. Adică Constant. Nu... Ce faci după emisiune? Nu vrei să previi Facem un pic răceală? de prevenție. Să mă apuc să previn următoarea răceală, cum ar veni. A da, prevenim până mâine dimineața. Da, inclusiv gripa. Țuica fiartă, da? Nu, pentru că vaporii de alcool ajută la dilatarea vaselor capilare și deci la oxigenarea sângelui. Iar, țu... iar țuica fiartă scade riscul de a face pneumonie. Frat, deci de aia, beți, care dorm în șans, -am, Nu am au nicio treabă. Dar știi că am senzor cu gaz, senzor de gaz de de -asta, în bucătărie? Da. Și prima dată când m-am mutat, mă rog, am montat senzor de ăsta de gaz modern așa, și într-o iarnă am zis să fierbem și noi vin, că era iarnă și am pus acolo cu cuișoare, și ce se mai pune, piper și na. Și a pornit alarma. Băi, am început să... <laughs> deci, știi ce? Mamă, știi ce alarmă e? m am speriat îngrozitor. Și ți-au administrație, Mi-au zis, du-te să pornești, are-i nu știu ce Bine, am zis că a fost o eroare Am fiert a doua oară vinul în acea seară Crezi că i-am chemat pe de la gaze? Dar ce ai dezactivat chestia aia, senzorul ăla? Da, habar n-aveam că pornește de la vin fiert și după aceea am descoperit că dacă gătesc și pun vin sau ceva de genul ăsta, trebuie neapărat să opresc senzorul de gaz, pentru că altfel pornește, nu știu, se activează și topri. de la vaporii de alcool. Îl mai pornesc, îl mai dezpornesc din când în când, da, da, asta e. Dar trebuie atenție pentru cine ne-a ascultat și ar fi tentat de un pic de țuică fiartă, se bea neapărat uh, în cantități mici, adică până 20 de mililitri, 150 de mililitri maximum. Pe ce-ai în... făcut? Da, în cantități mici odată, adică cu înghițituri mici. Să... <laughs> nu bune, deci vă rugăm cu moderație, da? Dacă sunteți răciți și vreți să vă tratați cu țuică fiartă cu moderație. Da, nu știu dacă merge chiar să tratați preventiv. Noi am spus preventiv la început. Da. Și aspirina tipi. săracului aia fără moderație. Cât în cape. Tot în cantități mici odată. 9 și 51 de minute <laughs> ne despărțim, dar vine Ciprian Dinu după ora 10 cu Europa Express. Noi ne întâlnim mâine dimineață de la 7. Nu mai bine. Toate bune. România în direct. Alege să înfrunți adevărul. Ce Datorez naților națiilor Eu le datorem viața. Sunt un sârb român, un sârb italian și jumătate ungur. Sunt maghiar, m-am născut da. în Cluj în Apoca. Da. am trăit și 7 ani de zile în Constanța. Sunt înconjurat de niște oameni de mai multe etnie, macedon, tosc, tigad, tart. Nu avem nicio divergență între noi. România în direct. Cu Moise siguran, În fiecare zi de luni până joi La 1, 1 spert La Europa FM Acum poți vedea și asculta România în direct Online pe europafm.ro Dragi colegi, am adus la toată lumea cafea Din partea mea, Nescafea Alegria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 De acum îți poți alege pasta de dinți fără dileme.